Tizedik fejezet. Mikor hosszú forgolódás után a pallót végre a partra dobtuk, csak akkor a kikötője volt az övölnek, hogy egyetlen hajunk az egészet elfoglalta, a kék főnök, akinek hosszú nevét egyikünk sem próbálta meg soha kimondani, aggódó arccal, szétnyitott ujjú két tenyerét maga előtt tartva futott felénk a falu egyetlen utcáján. Az utca néptelen volt. A főnökön kívül egy lélek sem mutatkozott. Ez furcsa volt, mert amikor először jártunk itt, szorosan körbevettek bennünket, lépni sem tudtunk a zsibongó ruháinkat, fegyvereinket, sőt hajunkat és bőrünket tapogató tömegben. A főnök ilyet és szemrehányó hangon hadart valamit. Azt mondja, tolmácsolt Gidal, menjünk innen. Ez Eziza elpusztítja az egész falut, ha megtudja, hogy itt kikötöttünk. Mm, – Vártam ezt, – mondtam pilagúnak, miközben a főnök már újabb szóáradattal rohamozta szegény Gidált. – De nem ilyen hamar. – Mit teszünk, ha nem kapunk vizet? Pilagú naptól és széltől barnára cserzett bőre, még mindig fehérnek tűnt a főnök feketesége mellett. – Ad vizet, Isteni Uram! – morogta a fogai között. – Ha Gidál nem tudja neki megmagyarázni, én majd megértettem vele. Ö, hajók jártak itt Girdinből, foglalta össze Gidál a panaszait. Megkorbácsolták őt és a falu véneit, mert vizet adtak nekünk. Mikor? vágott közbe Pilagú. Sok múlott azon, mit válaszol a főnök. Abból, hogy mikor jártak itt, ki lehetett számítani, hogy most hol vannak eziz a hajói? Gidál röviden kérdezett, aztán türelmesen várta, hogy a főnök mondani valója végére érjen. Alig értem, mentegetőzött. Úgy beszéli a parti nép nyelvét, hogy a szavak felének lenyeli a végét. Valami ünnepet emlegett, hogy még azok előtt jártak itt a hajók, de az nem a tavasz ünnep, mert ezek nem ismerik Éruát. De az sem lehet, szólt közbe pilagú, hogy a hajók Girdinből idáig a viharisten idején jöttek volna. Mégis mit mond? Hány napja? kérdeztem. Azt, hogy sok. Pilagubán láttam, forra méreg, de leintettem. Számolja ki az ujjain, ajánlottam Gidálnak. A főnök háromszor is újra újrakezdte, aztán a fejét rázta és hümögött valamit. Belezavarodott, mondta Gidál. Azt látom, mondta ingerülten. Ki tudja, miket fecseg össze a főnök, hogy mikor voltak itt eziza emberei, és közben a mi nyolc hajónk itt áll, ebbe a szűk öbölbe. Ha a főnökben volna egy csöpp bátorság, népe kővel agyon haigálhatná Avana dicsőséges hajósait. Mond neki, hogy forduljon meg, szólalt meg Pilagú. Gidál nem értette. Miért? Ha megkarbácsolták, a hátán ott a nyoma. Te az orvos, meg tudod mondani, milyen régi a seb. Gidál most hosszasan beszélt a főnöknek, az ilyetten hátrált, kezét még mindig maga előtt tartotta. Mond neki, hogy lefogatom, és még kap a hátára! Nyugalom, pilagú, Megfogtam a karját, éreztem, hogy remeg. Beszorultunk ebbe az öbölbe, Isteni úram, Akár a patkánya lépcső alá! Nyugtalanul hátrafordult, mintha már látná a tengerről közeledő veszedelmet. Ez a kimázolt majom meg csak fecseg! Az avanaiak sajnos nevelésem ellenére is messze voltak még attól, hogy földrészük nem rokon népeit, a naunikat leszámítva, emberszámba vegyék. Ember ez, pilagú! És nézd, hogy fél! A mi bűnünk, hogy megkorbácsolták! A főnök végre megengedte, hogy Gidál megnézze a hátát. Csak félig fordult meg, szeme aggódó pillantással tapat ránk. Gidál közel hajolt a vastag olajrétegben fürdő fekete bőrhöz. Hogy az olaj avas volt, még mi is éreztük. Felemelte a kezét, aztán anélkül, hogy a főnök hátához ért volna, leejtette. Csupa régi forradás. A legutolsó sem fiatalabb húsz napnál. Pilagu nagyot fújt meg könnyebbülésében, pedig barátságosan, mosolyogva kérdezett valamit a főnöktől. Érua a harminc egyedik napja van ma, mondtam Pilagunak. Ugyancsak igyekeztek, ha Girdinből tíz nap alatt ideértek. Nem értem, hogy lehet ez. Nekünk is több időbe került. Ha Eziza még gurru idején megtudta, merre mentünk, a viharok előtt elindíthatta hajóit, mondta Pilagu. Valamelyik településen kivárták a tavaszünnepet, és onnan indultak tovább. Ne feled, Isteni Uram, hogy a legközelebbi kikötő, ahol már eziz a igazi alatvalói élnek, csak egy napi hajóútra van innen. Hiszen nem csak a jó vízért, hanem ezért is választottuk éppen ezt a kikötőt, mert az utolsó, ahol még nem a partini... Hirtelen felkiáltott. Mi baj, Gidál? Az orvos sápadtan merett a kézzel lábbal magyarázó főnökre. Megkérdeztem tőle... Ha olyan régen voltak itt, miért fél? Azt felelte, azért, mert a szomszédos kikötőből jöttek ide. Ott várják, hogy mi visszatérjünk délről. A korbácsolás óta háromszor is voltak már itt. Pilagu legszívesebben neki ugrott volna a főnöknek. Miért mondta az előbb, hogy nem tudja kiszámolni? Azt a korbácsolásra értette. Igaz, mi is azt kérdeztük tőle. Én nem azt kérdeztem, te tolmácsoltál rosszul, dühöngött a hajós. Nincs értelme most ezen vitatkozni, pilágú szóltam közbe. A baj megvan. Inkább azon gondolkozzunk, hogy kerüljük el. Azt kérdezd meg, Gidál de pontosan, hogy legutoljára mikor voltak itt. A főnök kivételesen röviden válaszolt. Tegnap előtt, fordította Giddál, de az előbb belekezdett valamibe, Isten Uram, Engedd meg, hogy azt újra kérdezzem tőle. Mm, csak tudj meg mindent tőleg, Idál. Pilagúhoz fordultam. Ha tegnap előtt voltak itt, tegnap értek csak haza. Igen, Isteni uram, és leghamarabb csak holnap jöhetnek újra. Ha ugyan van kedvük ilyen gyakran, addig tudunk elég vizet venni. Azután már az sem baj, mosolygott Pilagú, ha kint szembe találkozunk velük. Rossz hajósok. Csak a part közelében érzik magukat biztonságban. Nem mernek követni bennünket, ha egyenesen északnak fordulunk. Hm. Menj, Pilagú, készítsd elő a korsókat. Majd mi meggyőzzük valahogy Gidallal a főnököt. Féltem, hogy pilagú erőszakoskodni kezd. Amíg lehet, próbáljuk meg békésen rávenni ezt a szerencsétlen embert. Megtudtad már, gidál, amit akartál? Még nem egészen, isteni uram, de ha igaz, amit sejtek, nagy baj van. Miért? Idegen hajókról beszél, akik a Girdin beliekkel együtt jöttek. Nem tudtam elképzelni, kikkel köthetett az óvatos eziza olyan szoros szövetséget, hogy ideengedte őket az eddig annyira titkolt partra. Aztán egy nagyon egyszerű megoldással... Sajnos nyilvánvalóvá lett, hogy csak már hajói lehetnek. Az Avanától keletre eső városoktól ugyanis Eziza nem kérhet úgy segítséget, hogy arról Talil és Numda tudomást ne szerezzen. És Numda egyetlen szava elég ahhoz, hogy visszafordítsa a beliszúból vagy vitámiból induló hajókat. Avanna tekintéjével egyik sem mer szembeszegülni. Kérdezd meg, Gidál, hogy az idegen hajók nagyobbak és karcsúbbak-e a gírdinbelieknél? Gidál kérdésére a főnök karját széttárva helyeselt. Mutatta, hogy ilyen hatalmas hajók voltak. Aztán furcsa színjáték következett. A főnök teleszívta tüdejét levegővel, és hátraszegett fejjel lassú méltósággal sétálni kezdett. Arca gőgös volt, szemében megvetés fény lett. A festékkel összemázolt felsőteste, a kék bőrkötény és a portól piszkos mezítelen lába ellenére tökéletes volt az utánzás. Még Gidal tolmácsolása előtt megértettem. disből jöttek az idegen hajósok. Pilagú után kiáltottam, hogy jöjjön vissza, aztán Gidalhoz fordultam. Kérdeznek, hány ilyen idegen hajóra emlékszik? Mikor elmondtam Pilagúnak mit tudtunk meg, úgy szitkozódott, hogy az akármelyik disbeli kapitánynak becsületére vált volna. Hattam, dühöngeki magát helyettem is. Már hajóinak megjelenése halomra döntötte minden tervünket. Mert ezek a kalózok, ezek a mocskos tengeri rablók utánunk jönnek, akármilyen messze is hajózunk be a nyílt tengerre, hogy sügyesztené gurru el valamennyit a legsötétebb iszabos mélységbe. Pilagú tajtékzott. És sajnos igaza volt. Dis kapitányaival nem lehetett a parti sávban, de a nyílt tengeren sem fogócskát játszani. Hacsak? Gyerünk a hajunkra, Pilagú. Nem mertem azonnal kimondani, mi jutott eszembe. Hívd össze a kapitányokat. Láttam, Gidál mondani akar valamit. Szóljál, Gidál. Az öbölbe két ilyen idegen hajó jött be, isteni uram. Azok is csak akkor, amikor legutóbb jártak. De ő, mikor elhajóztak, felmászott a parti dombok tetejére, hogy megbizonyosodjon csak ugyan elmenneke, és kint a tengeren még tizenegyet számlált össze. Megráztam a fejem. Tizenhárom disbeli hajó? Mindegyiken legalább tíz emberrel van több, mint a miénken. Nem bírunk velük. Igyekez gidál békésen rávenni a főnököt, adjon vizet. Sőt, ha lehet olajat is, minél többet. Mond meg neki, aranyat és ezüstöt kap érte. Csak óvatosan kezd az alkudozást, különben az ágyékkötönk is itt marad. Vagy erőszakoskodni kellene, amit nem akarok. Na, gyere, pilagú! Amíg a kapitányok összegyűltek a mi hajónkon, elővettem gurru papjainak térképét. Diss szigetei észak-keletre vannak tőlünk. Azok a bizonyos szigetek pedig, amelyekről tegin oly bűnösen keveset tudott, messze észak-nyugatra. Vajon pontosan becsülte a távolságot az a pap, aki a hajósok elbeszéléseiből igyekezett a valóságot kihüvejezni? A térkép szerint a kék ágyék kötősök öblétől 300-350 km van a szigetcsoport legközelebbi szigete, de mi a biztosíték, hogy nem tévedett? Kik hozták, kik hozhatták el Avanába a szigetcsoport hírét? A hajósok közül még Pilagú sem hallott róluk. A többi város tengert járó kapitányai pedig még annyit sem tudhattak, mint ő. Talán éppen disbeli hajósok voltak? De akkor mi a bizonyíték, hogy szokásuk szerint nem hazudoztak? Mi késztette gurru egykori papját arra, hogy higgyen nekik? Mert abban teginnek igaza volt, minden pap százszor is meggondolta, mielőtt a térképhez nyúlt. De ha csak egy újnyival rajzolták arrébb azon az ősi térképen, vagy a másoló pap ecsetje ejtette egy vonalnyival délebre ezen a birgabőr másolaton az első szigetet jelentő foltot, akkor hol kötünk ki? A tengeren ugyanúgy szomján lehet veszni, mint a sivatagban, és a vizet látva még rosszabb a szomjúság kínja. Rághatunk ugyan nyers halat, vagy valamilyen a kétségbeesés találékonyságával összetákolt szerkezettel, kipréseljük a halak testnedveit, de ez csak ideig, óráig segíthet. Már kipróbáltuk. Vagy forduljunk vissza délnek? Végig simítottam a karom. Bőröm száraz volt, és rugalmas. Soha többé nem akarom érezni azt a szivacsos nedvességet. Ugyanakkor a harc ilyen erőviszonyok mellett nem csak ostobasek, hanem a még rosszabb, akár meghalunk a harcban, akár fogságba esünk, avana tekintéje megrendül. Már hajósai dicsőségtől sugározva terjesztenék az egész partvidéken, hogyan győztek le bennünket. Ha harc nélkül érünk haza avanába, utólag talán sikerül ezizát kiengesztelni, de az első kilőtt nyilvessző után még ha különleges csodafolytán megnyernénk is a csatát, már csak jóvá tehetetlen dolgok történhetnek. A kapitányok nyugodt arccal álltak előttem. Sumurri kivételével mind fiatal volt. A járvány után felserdült nemzedék legjobbjaiból válogattam ki őket. A megpróbáltatások abban a szerencsés időszakban edzették meg testüket, lelküket, amikor az önbizalmat még nem kezdheti ki A kétkedés kicsikarni a sorstól, amit lehet, a szerencse forgandóságával, csak mint pozitív tényezővel számolni. Irigyeltem és szerettem ezeket a fiatal kapitányokat. Nem hagyom, hogy elpusztuljanak egy olyan esztelen öldöklésben, ami legfeljebb csak fegyvereiben változott az utolsó 500 év alatt. És nem viszem vissza őket a trópusi zónában sem, ahol ugyanaz a gyilkos hőség várja őket, amit egyszer már értelem és eredmény nélkül végig szenvedtek. Egy nagy út úttervét beszélem meg most veletek, kezdtem. És előre megmondom, utána szavazunk, nekivágunk-e vagy sem. Ha pedig mi végül egyetértünk, akkor minden kapitány elmondja a saját legénységének, amit hallott, és megkérdi tőlük, Vállalják-e ők is? Senki ne kérhesse utólag számon se rajtam, se rajtatok, hogy hová, milyen ismeretlen vizekre vittük akarata ellenére. Mert eddig ismeretlen volt ugyan a part, de soha nem veszítettük a szemünk elől. Ha azonban vállaljátok ezt az utat, ki tudja, mikor látunk újra szárazföldet. Elébük terítettem a térképet, és elmondtam, mi a szándékom. 10-12, de az is lehet, hogy 20-25 napig kell hajóznunk a nyílt tengeren. A szél irányán és erején kívül másban nem bízhatunk. Azt is becsületesen megmondtam, a szigetek helyét a térképen miért tartom kétségesnek. Sőt, tettem hozzá, az is lehet, hogy egyáltalán nincsenek ott szigetek. Ha ezt az utat választjuk, lehet, hogy elpusztulunk, de más választásunk nem igen akad, ha el akarjuk kerülni az értelmetlen megszígyenítő harcot. Mikor arról beszéltem, hogy visszafordulhatunk délnek is, undorral összeborzongtak. Nem csak a kapitányok egyeztek bele ellenvetés nélkül az észak-nyugati szigetek felkeresésébe. Egyetlen hajós sem akadt, aki a várható két rossz helyet ne a bizonytalant választotta volna. Akkor csodálkoztam ezen, de később rájöttem. A kalandvágy sokszor erősebb az aggályoskodásnál, különösen olyan embereknél, akik fiatalabbak és kevesebbet csalódtak, mint én. Vakon bíztak bennem, de ez csak felelősségem növelte, nem szerzett örömet. Ami ezután történt, azt a kék kötényesnek még a dédunokái is emlegetni fogják, mint különös, megmagyarázhatatlan egyszer volt csodát. Az idegen hajósok, akik annyian voltak, hogy minden erőfeszítés nélkül rövid idő alatt az egész falut lemészárolhatták volna, fizettek a vízért és az olajért. Arany és karikák csillogtak, nem csak a főnök karján, de jutott a falu valamennyi felnőtt lakosának is. És mindez olyan gyorsan történt, hogy a főnök még akkor sem tudott volna tiltakozni, ha esetleg ilyen esztelen gondolat megfordul a fejében. Nem csak a saját korsóinkat töltöttük meg, hanem vásároltunk korsókat és tömlőket. Noha kétes tisztaságukat Gidallal együtt jogos aggodalommal szemléltük. Hát, végül is mindegy gidál, sohajtottam. Még ez is jobb, mint a semmi. Ezt az olajat tüzeljük majd a mécsesekben, a víz pedig jó lesz végső tartaléknak. Ha ez a fertőzött víz ment meg bennünket, bár betegen, de Élni fogunk. Alig alkonyodott még, mikor jó néhány karikával könnyebben, de vízzel és olajjal bőségesen megrakodva a nyolc bárka egyenként kihátrált az öbölből. A főnök ezúttal is felmászott a parti sziklákra. Pilagú morgott, most biztosan figyeli, merre hajózunk. Holnap után jelenti majd a girdinbeli kapitányoknak. Nyíllal még el lehetne érni, isteni uram, méregette a szikla távolságát összehúzott szemmel. Mesterlövés volna, de hát a mi emberénket orcsú nevelte. A főnök kiegyenesedett a szikla tetején. Jobb keze bizonytalanul üdvözlésre rendült, pilagú foga között sziszegve szívta be a levegőt. Öreg ragadozó, akit már nem az éjség vagy az ölés vérszomjas indulata hajt, hanem jól lakottan a teljesítmény szépsége. a célpont! Kutatva nézett körül a fedélzeten. Gubu! Orcsú veterán íjászát hajlott háta, ráncos bőre szinte aggastyánnak mutatta, de inas karjában elnyűhetetlen erő lappangott. Szívósabb volt a legtöbb fiatalnál. Pilagú a főnökre mutatott. Gubu bólintott, és a lépcső felé indult, hogy felhozza soha nem hibázó íját. Nem, Gubu, itt maradsz! A hajós kék szeme ártatlan csodálkozással fordult felém. Miért, Isteni úram? Elmondja, és a nyomunkba ragadnak. Akkor sem. Nyugat felé mutattam, ahol a lenyugvó nap egyre növekvő korongja aranyhidat vert a hullámokon. Mit mondhat? Csak annyit arra hajóztunk. Keressenek. Ha egy nap előnyünk van, soha nem találnak meg bennünket. De még ha bajt okoz is nekünk, akkor sem bánthatjuk. Nézd, Pilagu! Ahogy jó széllel távolodtunk, a főnök alakja összezsugorodott. Apró bogár egy köröny hátán, az óceán végtelensége két oldalról lassan a szemünk lopakodott. A távolsággal nőtte a bátorsága, vagy mert ekkor nyugodott meg, csak ugyan nem fordulunk vissza? Két kézzel hadonászott, ugrált, mintha ki tudja, milyen kedves, vérszerinti rokonait búcsúztatná. Pilagú nem volt romantikus lélek. Ha ágyék kötős, kékre mázolt majom létemre én kaptam volna ennyi aranykarikát, én is ugrálnék. Ne, ne sajnáld tőle, Pilagú! csaptam nevetve a állára. Van vízünk, olajunk, kijátszottuk már embereit, jó szellünk van, mit kívánsz többet? A vitorlák kötelei lágyan duruzoltak, és a nyolc hajó orra északnyugatnak fordulva hasította a hullámokat.